Vazojm me leximin e librit Sharh Sunnat e Imam Derbahari rahimehullah me shpjegimin e Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah taala jemi te pika 122 ku ka thon autori rahimehullah wa alam rahimak allah annahu la yahill malu mriin muslimin illa bi tibatin min nafsihi do the dia allahut msiroft se pasuria e, një njëri u të musliman nuk, lejo, nuk të lejohet, dhe mu thënë të marrë, është përveç me pajtim edhe kënatësi prej vetës të ti. Thët, ua inkane me arajullin malun haramun, fekat dhëmin e hu, dhe të në qëfë se një njëri ka pasuri haram, aj përgjigjet për të, Thot, la jëqillu li ahadin en jëkhu dhe minhu shëjën illa bi idhni hi, as kujt nuk i lejohet të marrë pre asaj pasurie për vetëse me lejen e ti, fe inna hu asa en jetube hadha, fe jurida en jëruddahu ala arbabihi fe e khadhte haraman. Thot, ndoshtaj, ma vonë do të pëndohet dhe do të duaj të akthej pasurin të idhni, i zoti i pari saj, për ti e ke marrë me haram. Dothot, në këtë pik, jep kshil, gjithashtu, autori, rahim e hudha, sigur kshila tjera, maheret që i, i kemi ledzu. E, këtu, dhe më than, e, ja është kshila për ruajtjen e pasurisë e muslimanit. Dothot, e, pasuria e muslimanit është e sënt kafon pejgamberit sallallahu alejhi dhe selle do thot këtë shprehje që e ka thon këtu autori rahimahullahsë e nxjerr prej hadithit pejgamberit sallallahu alejhi dhe selle ku ka thon la yahul malu mriim muslimin illa an tib nifs do thot pasuria e muslimanit nuk lejohet merret as së si për vetë se kur ajo është i knaçur ose Pajtohet, në më thonë, me atë. Këtë hadithë e kanë transmitu një numer i sahabeve, edhe kanë disa transmitime dopsi, po kërë mblidhen krejt është sahih. Edhe gjithashtu në këtë kuptim është edhe hadithi tjetër që e ka thonë për nga mirë sallallahu njëm sallem në e, ditën Arafatit në haqjin e lam të mirës, ka thonë, i ka pytë sahabet, e ju jomin hedhe, e ju beledin hedhe, dhe më thonë, cila ditë është sot, cili vendë është sot, cili mujë është sot, sot, ose tani, dhe më thonë, i ka, kjo, këto janë pytje për t'inzit, ta kuptojnë shenterinë asaj kohë edhe ati vendi, dhe më thonë, dita më e shendë, ose më e vlefshme vitit është ditë Arafatit, por edhe ma sumishtohet ajo vlefshmëria, vlera edhe pozita edhe shentëria për haqilert, më thënë që janë në Arafat ose në, më thënë, që janë atje në Meke, edhe s'ka dyshim se Mekeja është vendi ma i bekum, për nda i ka i ka thënë, për nga meri së vëllohan, që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që n dhëtë edhe muj dhulhigja, është prej muj dhe e, që janë haram, të më thënë, ma shumë i përkëthejnë të shenëta, po dhëtë muj që është i mbiblerësum, që aty më katet e, shumfisohen, edhe ka disa gjena që janë të lejume, të më thënë që ndalohen në ato kohë, edhe në atë vend gjithashtu, përënda i quhet haram, mekja, dhëtë që është vend i ndalum, aty disa gjena ndalohen, kërse jasht mekes janë të lejuara. Pas taj ka thonë, fe inë në dimaekum, wa emualekum, wa a'raba kum, dhe më thonë, gjaku juaj, jetaj e muslimanit, pasuria juaj, dhe më thonë pasuria muslimanit, edhe nderi juaj, bejnë e kumë haramun, dhe më thonë, ata janë haram, ose janë të shenta, mi prejkë, dhe më thonë, zguzën një, Pra, me këtë kuptim të shendrisë, se kemi shpegu më heret se prej emrave të Allahot është kudus, ajo është i shendë, dhe më thënë, patmeta dhe i, i, i përsosur, kurse këtu shendrija është, dhe më thënë që e, me këtë kuptim gjuhën shqipe, po e themi, me kuptimin haram, dhe më thënë që zgudzon të preket. Edhe ka thënë, pra, gjaku juaj, pasuria juaj dhe nderi juaj, është haram mes jush, është i shendë, më thënë, për njeri tjetërin, këhur me ti jomi kumhadha, si që është shendëria e kësaj dite, fi shëhri kumhadha në këtë muaj, gjithashtu që muaj e është i shendë, fi beledi kumhadha në këtë vend, pra në meke. Pra pengamiri, sallallahu mësallem, e ka ndalu në mënyrë shumë të ashë përrigoroze prekje në pasurisë muslimanit, dallë sistemin bazë të hadithit tjetër, pra ka thonë nuk lejohet as sesimë e marr pasurinë e muslimanit vetëm nëse ai është i kënaqur me atë ose i pajtuam. Edhe kjo, do të thonë për të qenë i pajtuam, merret përmes tregtisë ose dhuratës nëse të dhuron ose ë do të thonë punë nëse i kryen ndonjë punë qira e kështu me radhë, do të thonë këto që janë E, halal të lejuara edhe kur ka ose këmbim dhe më thanë që e, ashti knaqura i me të dhon ndë një pasuri për ndë një qmim që e mer ose kur është dhurat për shemull e, që e jep vet nga vetja ti, për që tjet i knaqur dhe më thanë ta kjetë shpirtin rahat kur ta jep atë pasuri kurse ë rëmbimi i pasurisë, uzurpimi ose vjedhja ose të tjera të tjera do të thonë këtë mënyrë janë prej mëkateve të mëdha. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lidhje me uzurpimin ose rëmbimin, ka tham, meni këtë ardi vulmen, dëmë thënë me ne këtë pa sibran min al-ardh dhulman, do të thonë kush merr një pllumb tok padrejctisht Tawë e kahullahu ijah hujom e l'kijamah Min sebi aradhin Më thënë Allahu E mbështjel ose E plakos E, e shtyp Më thënë me shtatë tokat Më thënë me shtatë palë tok Për një plan që e ka marrë padritzisht e, Pra në ditën e gjikimit e ka këtë dënim Më thënë Kjo rëmbimi, uzurpimi, vjedhja, mashtrimi, e, traftia për të e marrë pasurin dikujt, ato janë prej mëkateve të mëdha, edhe janë mënyra të fliqura, dëmë thonë, për marrën e pasuris. Gjithashtu aty hinë dhe haramet tjera, si që është kamata, sidomas, dëmë thonë është prej këtyre lojeve të marrën e pasuris. Dhe Allahu subhanu e tala ka thonë, Vela te kulu e muale kum bejne kum bilbetili, pra mos e hani pasurin e njeri tjetrit me batil, dhe më thënë, padrëtësisht. Wa të dëllu biha ila l-hukkam, edhe duke i dhëmë një pjesët asaj pasurin e gjykadzve, li të kulu fariqa min e muhalin nasi bil i thmi, dhe më thënë, në mënyrë që të hani një pjesët pasurin së njerëzve me mëkat, dhe më thënë, me haram, wa antëm të alemun duke qenë se e dini, se nuk është haku jujë, tat ka njerëz që arrin me rishfet edhe me këtu që me me amar do thotë si i thon këta në më, me legitimuase me legalizuo do thotë haramin që e bën por ajo tek Allahu nuk është arsye tim për ta marr atë pasuri sepse e, edhe vetë njeriu në realitet në gjithashtu e ndjen se atë ka haram prandaj që on sprintalesave më të mëdha atë që i ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Ë do thotë kjo është se pasuritë e muslimanëve janë haram, nuk guzon nuk guzon të preken. Do thënë janë haram për tërë musliman. Pasuria e secilit musliman është haram për tërë me prek ose me marr përveç nëse ai e jep me narcisi edhe me pajtim të plot. Ë gjithashtu aty prej mënyrave të marrjes pasurive që nuk janë, do të më them mënyrë që nuk është e mirë ose e pastër ose nuk është halal, as të përmenin dietar të në mënyrë alegorike, më thon, me marr pasurinë me spatën pasurin e turpit. Sa do thotë kjo? Nëse i kërkon dikujt Edhe ai prej turpit nuk mundet të them jo. Mirpo ai nuk ka qenë meknatçi prej vetes së tij, por ka qenë, do të them, ka qenë i detyruar ose i imponuar prej turpit. Edhe e ka dhënë, prandaj edhe kjo është mënyrë jo e mirë për marrjen e pasurisë prej dikujt. Prandaj do të them, pasurinë e dikujt njeriu e merr vetëm me mënyrë Që është, haram, që është halal si pas shëriatit, është e lejuar si pas shëriatit, dhe mënyrë që e, tjetë knaqëse për pranarin e pasuris, për atë që e jebë. Përsta i ka thonë, vajnë kane me arraqëllin malun haramun, fekat dhamin e hu, dhe më thënë që fëse dikush ka pasuri haram, dhe më thënë që e ka marë për dikuit, e ka vjedhë ose ja ka uzurpu me dhu në kështu merav, thot, as kujt nuk i lejojt që ta marat pasuri, përvec se me lejen e ti. Kjo, thot, që hrebia, ashtë, du më thënë, nuk është sakt, kjo shprejhje, sepse a i njeri që ka ka marë një pasuri me haram, duhet të bojkotohet në aspektin ekonomik plëtsisht. Thot, mësë mos me mar pasurinë e tij, që nuk është e tij, do të thotë atë pasurinë që e ka uzurpua, nuk lejohet me bën tregtim me të, ta, ose me bë, do të thonë qira ose ngjashme, do të thotë s'ka ja arsjeton atë veprimin, sepse ajo është ndim për haram. Pasurinë që s'ka marr dikush me të padrejt, ka mundësi dikush me marr vetëm me lejen e pronarit e të parë, ta thasë, do të them për Norri vet, kurse jo aty u zurpatorit. Do të thotë sepse ajo, ajo nuk ka pasurinë e tij, ajo nuk ka drejt të manipulojë me atë pasuri, do të thonë me bosi blerje këso më radh. Megjithse për këtë çështje ka dy mendime të dietar. Disa e lejojnë. Edhe thon se do të them duke e pas parasysh hakun e atij që është bën pa drejtësi, që më von kur ti kthehet pasuriat të mara edhe fitim. Më thënë qëfë se a i shka ka uzurpu pasurin, uzurpatori, bën të rekti edhe shton pasurin, kur ta ktheja i haku në vetë, i, i uzurpuari, ose i mashtruari, ose ati të cilit jeshtë vjedhë, atërë e kthejnë pasurin me gjithë fitimin. A në qëfë se jeshtë bloku pasuria, du më thënë, munët mund të dëmtoj, do të thënë munët mund të harxoj diçka prej saj e kësaj me radh. Në këtë aspekt disa dietar kanë lejuar që me bë me atë që ka me me uzurpatorin me bë tregti ose transaksione si thonë. Ky është një mendim, kurse mendimi tjetër është se nuk lejohet me atë sepse ai në esencë nuk ka drejt me prekat pasurit, do të thënë nuk është e tij dhe nuk lejohet të manipulojë me atë pasuri edhe, si që thamë, nëse dikush bën transakcione me atë, atëherë, i ndimon ati për e, atë veprimin haram që i ka bëhë, edhe, gjithashtu, i a ja bën të arësyshme, dhe të thëtë që kur eshe njërëzit i qasen ati për trekti e kështë më radhë, të më thënë i duket si kur i arësjetohet veprimi që i ka bëhë. Edhe siç them autori, do të thotë te ka pas ndoshta në bazë të mendimit tjetër që e përmendëm, eh, edhe ka thonë që ai është përgjets për atë pasuri që e ka uzurpuar, për shembull, ose e ka marrë në një mënyrë tjetër, që është haram. Ehm, në atë moment ai është përgjets dhe ai e, e siguron. Thotë në realitet, në fund, kur ti kthehet hak i atij që e ka hakin, nëse as dëmtohu pasuria ai do të më kompenzoj. Do thotë uh, uzurpatori ose mastrosi, do të më kompenzoj kur ti kthehet kur ti ja ktheje e Zotit hakit, kur ti ktheje hakin. E, prandaj se çvam si me që ai garanton për ta edhe kompenzon nëse dëmtohet. Prandaj ka thonë autori që ai me lejen e atij mundot me bëhen tregti ose me marr diçka prej asaj pasurie. Edhe gjithashtu ka përmend një arsye tjetër, ka thënë se ndoshta ai pendohet, edhe ja kthen pasurinë atij Zotit vet. E ather, do të thotë që ti mos ti skon kur e kure ke marr pa leje, do të thotë që mos ta kesh dëmtuar atë e, Zotin e pasurisë. Përë, si që thamë, pra përfundimi është se një njëri që ka ka morë pasuri me haram, qoftë prej këtyne metodave që i përmenëm, të më thënë, uzërpim, ose grabitje me dhun, ose vjedhje, ose mashtrim, njerëzit muslimantë duhet t'i largohen asaj pasurije, edhe mos meren me ta asë me trekti, asë me punë, në kështu me radhë, sepse ai do të thotë atë pasurisë që kanë dorë është haram edhe nuk lejohet muslimanëve që ta marrin nga ana tjetër edhe është dëmtim spiritual do të thotë edhe zotit pasurisë nëse ta se për shembull nëse dikush ja ka e, grabit ose me dhunj ia ka marrë të zëm një makinë dikujt edhe nëse ti hip aty si taksist do të thotë edhe ose e merr me qirahat Aja është diçka që është që të sonë muslimanin, të më thonë, kërë e shë e mallin e vetë, që të tjerë të shfridzojnë edhe, e shkakton dhe rritë armitësi dhe urejtje. Dë më thonë, musliman do të murujtë prej asaj pasurie që është marë, dë më thonë, këtë mënyrë. Por edhe mënyrë atjera që janë haram. Thëtë në qofë se një një ri, ka, ka shtinë pasurin e tja dhe haram, pamërparasisme çfarë lloji i haramit. E nëse shumica e pasurisë është halal, atëherë lejohet me marr prej asaj pasurie, megjithse është e përzier me haram. E nëse shumica e asaj pasurie është haram, mm -hmm. do musliman të muslimani duhet të largohohen prej asaj pasurie përveç nëse është me vërtet nevojë e madhe ose e patjetërëshme në të cilën më marr prej pasurisë njerëzu të ktil, sepse siç uh, dihet, në rastet e uh, nevojës së skajshme ose domosdoshmëris, Allahu ka lejuar edhe disa çështja që janë haram do të thotë në raste normale. E matutje prapë me këtë tem, ka thonë autori Rahimullah, "Wel makasibu mutlaqa." Do më fàn Mënyrat e fitimit në përgjithsi janë, e, dhe thëtë, halal. Ma banë e leke siha të hu, fehu e mutlak, illa ma vahara fesadu hu. Dëmë thënë, ajo pasurit, ose ajo mënyra fitimit, që shihet se është sahi, ose e sakt, ose e lejuar, e regullt, dëmë thënë, nuk ka dyshim se është halal. Përveç, nëse bohet e qartë në një pasuri që ka e, që nuk është esakta e pasuri të më thënë kërdi e të qartë se filani e ka vjel ose ja ka marrë dikujt me dhun atëherë fitimi me atë pasuri është haram, për ndryshe fitimi në përgjësi me zanate, me trektie, me kështu merad e kështu merad është halal thotë më inka në fesiden ja, khudhu minë lëfasidi, mësi këtë e nefësi hi, dhëtë në qëfëse pasuria, atë që e thash maherët, në qëfëse pasuria e dikujt, ashtë jo e saktë, dëmë thënë është haram, e ka fitu në mënyrë që nuk është halal, lejo e të me morë prej saj, vetëm aqësa, mi afton dëmë thënë për me më bjetu, pra në nevoj të skajshme, si të thash, thëtë latë e kulë, La taqulu atruku almakasib wa akhu -اخ wa akhudhu ma a'tun a'tauni thot nuk lejohet thuas un nuk punoj per me fitu edhe do ta mar vetem atc qe m japin njerzit thot lam yefal hadha Ket, uh, as sahabatu uh, wala alulama ila zamanina hadha qe pun nuk e kan pa sahabet as dietar deri ne kohon ton thot qale umar ibn al-khattab radiyallahu anhu Kespu ma fihi baabu të denije, khajrum min alhaqëti ilen nas, dhe të fitimi, i cili përmban një loj në nëshmimi, ose përullje, është mej mirë se sa të kirkosh prej njerëzve. Dhe të në ketë pikë, gjithashtu është edhe një këshil në aspektin e fitimit rizkut, si që thamë në përgjithsi, mënyra e fitimit është halal, dhe të me zanatet ndryshme përgjithi, njërsë që i kanë ëm ndërtimtarie ose promorator ose eh farkatar ose struktur ose do të them gjitha zanatet ose edhe në kohën ton ka disa zanate të reja që janë halal vetëm ato është halal të punohet edhe dogaritet në esenc si halal pse i përmen këta por mi refuzou sufitt tacilet kan fut dyshim i fusin dyshim njerësve duke thënë se ë nuk e dim ku e ka fituar, ndoshta e ka fituar me haram, do të thënë nëse shkon ti në pazar me bot tregtimi me dikan, thot ku me dit ndoshta ai ja ka vjedh dikujt ose e ka fituar me haram e kështu me radhë kan thënë na tërhiqemi prej kërkimit rizkut, nuk punojm, nuk të riskut, nuk punojmë, nuk bëjmë tregti sepse është shumë më ran haram, kështu që do të presim rinata në teçhet e veta edhe në vendet ku pretendojnë se bëjnë ibadet edhe çka tju bin njerëzit. Do thonë kjo mënyrë është në kundërshtim me rregullat e Islamit, edhe kët nuk e kanë bën sahabët dhe askush prej dietarëve, siç ka thënë Berbehari deri në kohën tonë, po edhe ne themi deri në kohën tonë, do thonë dietarët nuk e, e thojnë kët fjalë. Kjo është prej Sufive, të cilët kanë shpik këtë bidatë, këtë takua të rejshme, du më thënë, si kur janë shumë devotshëm, se fusin dyshim se gjithë njerëzit kanë, e kanë fitimin me haram, du më thënë, kjo nuk lejohet. Në përgjithsi, kur delë për me kërku rizkun, kur e ofron vetën për shumë për qira, me do një më ndë një zanat që e kje, ose më ndë një punë për mi punu dikuit, në esenës, ajo është halal edhe logarit pasurit e njërësve si halal, të më thënë për t'i marrë në këtë mënyrë, me, me punë ose me trekti. Përvec nëse bëhet e qartë, dihet qartë, se dikush e ka të pasurit vjedhur ose të njërësve, e uzurpuar si që tham, ather nuk lejohet meta. Në përgjithësi, kur delsh, kur kur del në treg, aty llogaritse njerëzit i se njërë të kanë fituar pasurit me halal, prandaj shkon te secili me ble diçka ose mishit, do të thënë kur sët diçka, normalisht e, ai parat që ti jep janë halal. Kjo është në esenc dhe e, në sunet e, në Kur'an gjithashtu edhe në sunet Edhe në të dhe në fjalët e sahabeve dhe dietarëve ka nxitje për kërkimin e rrizkut me halal K ka thënë Allahu subhanahu wa taala famsu fi manakibiha wa kulumir rizqi do të thotë atsni na për tok ose për mi tok dhe hani prej rrizkut të Allahut që e ka shpëndarë na për tok do thotë Allahu na ka nxitë që të ecim për ta kërkuar rrizkun جداستو ادى فيغامري صلى الله عليه وسلم اا أه... كاثن كاثن فيغامري صلى الله عليه وسلم لا ان يحتطب احدكم حزمه على ظهره خير له من ان يسال احدا فيعطيه او يمنعه او يمنعه دثات سكورني ريت مله ني كادرو او سي ني ليتار مدرو اد تا marrë për mi spinë dhe tuhasese njerëzve është më mirë për ta se sa tu lypë njerëzve. T'kërkojë, do të thën, për njerëzve. Se kërkim, ti kërkosh njerëzve është postrim. Do të thën, ai është postrim më i madh kurse te këto zanatët që janë havall nuk ka postrim. Edhe nëse në sihet diçka, sikur përse ngulum mledhia druve dhe me si dru në spinë, më uçiu njerëzën nëpër spija duket sikur nën çmim për njeriu. Mirë po, aja është më dinjetozës e sa me i kërku. Sëpse njerëzit në përgjithsi kanë e, kopratësi. Dëmë thënë, njerëju është natyren e ka që ka kopratësi. Edhe kur i kërkonë diçka, njerëju ndjenë një hidërim. Dëmë thënë, nëse i kërkonë diçka. Edhe një kosishtë ndjenë humbjet respektit, ndaj ati që i kërkonë. Prandaj, dëmë thënë, njëri duhet jet të jetë të largohet nga kjo. Se si ka thonë i pëntemi jam i u kërku njerëzve, ka thonë i pëntemi edhe për dua, mi thonë lutu për mu, bëndua, ka thonë se ka dame. Nja, pe aty në është në nëndshmimi vet vetë vetës, ulje vetë vetës, pas taj gjithashtu është shprejhja e nevojes për dikan tjetër përveç Allahut. Edhe kjo është që cungon pamangson tauhidin tjetër ka thonë është sqetësim për at prej të cilit kërkon do të thonë pa mar parasysh se ai kërkon njerëzit patjetër që e sqetson në një farë mënyre edhe si që thash eh kur i kërkon njerëzve në përgjithësi pra po flasim se patjetër se ka njerëz që janë eh spiritmire, bujarë, gëzohen, më undihmu njerëzve ajo është mirë por ka këto janë për jashtime ku në esencë njerëzit shumica e njerëzve është në këtë mënyrë sikur i kërkon diçka, ndjejn një lloj hidhrimi, edhe ndjejn humbje të respektit ndaj teje kur kur ti kërkosh. Prandaj njeriu duhet të kërkojë vetëm Allahut, më lut Allahut për secilën nevoj dhe e, kër, pra ndjerjen e riskut me ba me mënyrë halal me dorën e vetë. Më thënë, vet. Do të thënë vetë me punu për me fitu riskun dhe jomë kërkuar njerëzve. Ë ka thon, këtu Sehrebia përmend një varg të një poetit, që ka thon ë nëse një nëse njerëzve u kërkon dhe, do të thon pluhur nëse ju kërkon, do të do të jenë ndysim, a me të dhon apo me ta mos me ta dhon. Do të dhe më thon edhe Gjënë ma të pavlefshme në kur t'ja kërkojsh njerëzve, fillon pak me qenës i ndyshim, se harrova hadithin dherin fund, pra ka thonë për nga Meri Salamon se me mledh drun, edhe mishit, është e, më mirë se sa më kërku njerëzve, pastaj ata me të dhonë ose mës me të dhonë. Dë thëtë që aj me vendosa apo t'je pa nuk t'jebë, ajo është e, më shumë në në qëmim për njerëjun. E... pastaj ka për mend këtë fjalën që thuhet se e ka thonë Omeri radhiyallahu anhu, mirëpo transmetimi prej Omerit është i dobët, ka dobësitë madhe. Po thot se si hëpë jasht edhe çoftë ku kuptimi është në rregull kjo kjo thënie, pra si kuptim, kurse se e ka thonë Omeri, ajo nuk është vërtet e u. Thot kasbun fihi ba'dud dunya, do thon mënyra e fitimit që duket pak sikur me nëndëshmim, më thënë, disa pun, njerëzit i logaritin se sështë aja për mu, me hi, përshemull, me qel kanal, ose me mledh drunë, me shite, e kështu, dhëtë, disa njerëzve ju duket sikur aja nuk është pun për ta, edhe se janë është ma i lartë se sa me punu atë pun, mirë po, me punu pun të atil është ma mirë se sa me, me, me pasë nevoj për njerëzit, edhe me ju lypë njerëzve. Pra kjo është për e, fitimin halal, kurse si fam nëse njëri u e di se diku s'e ka pasurinë haram ose shumica e pasurisë së tij është haram, atëherë do të mu largu prej asaj pasurie as me këto metoda që janë halal me mridërit e asaj pasuri, do të thënë pasurinë e tij nuk duhet me pranu se e, do të thotë ai është me marr haramin, edhe me ndihmën në haram. Përveç, si që dhëtë këtu autori, nëse njeri u ka nevoj, dhe më thënë, për me mbajtë vetë vetën, pra mënyra e fitimit jetë kjo që e përmenëm, por aj pre cilit e merat fitim me qenë haram atë herë, vetëm nëse është në nevoj të skajshme. Edhe, si që thëmë, Allahus Panu Atala, ka leju edhe disa harame, kur është në pyëtje jeta ose në bjetesa njëriut, si ka thonë, inëma harrë me alejkun mejtete wa dëme wa lahme lë khinzir, wa ma uhille bihili gajri Allah, dhëtë Allah i ka ndalu për ju, coftinën, gjakun, misin e derrit, edhe ajo që është thejrur si kurban për dikan tjetër përvesë Allahut. Pas të e thotë femenit të tërre gajra bëgjin, Vela Adin, Fela Ithme Alehi, kurse ajë që është detyru, du më thënë është e ka pa tjetër që të haje se për ndrys e vdes, atëherë nuk, nuk ka më katë nëse hadis ka, por pa e të pru dhe pa ju këthy prapë, du më thënë pra në rastet këtila, lejohet me marë prej asaj që është haram në sens, du më thënë vetëm ajë që sa për me mbjetu, kurse Matutje, du më thënë, nuk lehot mi u këthy, as me të pru, pre asaj me marë, du më thënë, për mi nevojë. Kë, këto ishin dy këshilla, kurse matutje vazhdojnë me regullat tjera, që i quim regullat menhegjit, ne do të vazhdojmë në mësimin e artësëm, insha Allah, Allahu a'lem, asallallahu asallam, a.